це тобі за Омара. Бідолашний Ганс, він справді не розчув і не впізнав голос, то теж правда. Кожен вірш кальмар декламує зовсім інакше. Він безперечно володіє ораторським мистецтвом і може варіювати голосом, як захоче, а прощався ж зі мною, певне, з такими емоціями, що жоден завсідник Георга не здогадався б, то це тішиться моєю смертю в непроглядній пітьмі? Ні-ні, плащ не знімайте, винувато усміхнувся жарняк. У квартирі холодно, зуб на зуб не попадає. Проходьте до кімнати. Еліна бурт на столі. Я ж приготую каву. Як ще до віскі? Знову відмовлятиметесь? Пригадую... Ви пропонували і коньяк. Зрозумів, Натік, за цим діла не стане. А як там Польща? Усе паніє? На виставку чекає, засміявся жирняк і рушив до кухні. Барзо б вистава, ну барзо. На столі єдина фотокартка. Те саме фото Еліни Бут, яке я бачив на виставці. З я розвернувся по кімнаті, підійшов до плетеної з та етажерки. На кожній полиці невеличкі різбуні з кості дещо по від часу фігурки людей, риб, птахів, жаб, черепах. Найбільше тут усміхнених товстунів із оголеними черевами. «Цікавитись, Нецке?» – ставлячи тацю на стіл, запитав Жерняк. «Ні, просто роздивляюсь. Я ще не бачив такої солідної колекції. Тільки нащо вам стільки пузанчиків? Один, два, ну три. А тут чи не два десятки? Відразу видно, що ви не розумієтесь на Нецке. Підійшов до етажерки Жерняк. Це не пузанчики. Ось, наприклад, один із китайських богів щастя. Звати його Хотей. Визначає долі людей, допомагає здійснювати їхні найзаповітніші бажання – Якщо у вас таке є, візьміть фігурку хотея і, думаючи про щось високе, погладьте його по животику тільки не двічі або тричі, а триста разів. Притому будьте певні, ваша мрія обов'язково здійснюється, я посміхнувся, дивлячись на кумедні, як на мене, фігурки. Бажання завжди знайдуться, сказав я, але цей хотей надто вередливий. На 300 разів у мене не вистачить терпіння. А от жаб я не колекціонував би ні за що. Просто ви необізнані з культурою та віруваннями китайців і японців. Жаба в них – символ багатства і безсмертя, Дві жаби – ознака неподільності в матерії і духу. Черепаха символізує мудрість і довголіття. А змія – це не повірити. Жіночу вроду. На сході так і кажуть. Ви чорівні, як змія. Втім, холоне кава. Ми сіли за стіл, випили по чарченні коньяку. Ось що, шановний літераторе, відкинувся на спинку фотеля Жерняк. Навряд чи вам вдасться найближчим часом застати мене вдома. Ввечері перебираюсь до своєї фотолабораторії, щоб завершити всі справи для тривалої поїздки за кордон. Хочете, я віддам усі знімки покидьків, що залишилися в цій квартирі. Вони мені вже ні до чого. Дякую, вистачить і тих, що є. А от зеліний бут невже більше немає? Це все, що знайшов, та хіба вам цього замало? Подивіться, які ніжки, які груди. А вуста можна цілий еротичний роман написати. До речі, ви вже почали свій шедевр про генералів піщаних кар'єрів? Не скажу, професійна таємниця. Ніколи не люблю ставити коня попереду вози. За вікном вистрілила вихлопна труба, стукнули дверцята авто,